45 Anos amb tu Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboides, do 89.4. 89. Esto, esto é Galegos no Novais. E cada xoves de 4 a 6 da tarde estaremos aí que a vos. Pero vamos a saludar, como non, os nosos compañeros, que con eles, vai aos meus compañeros, que sin eles aquí equipo pois, pouco diríamos facer. E entón pois, tiñen en conta que a través deles Edimin uh -huh. as ondas salen fora de Radio Sonboy. Aí, aí. Escoito en fora daqui, creo que si. Sí. <risa> e tanto que si. Sí. Vamos, eh, vamos a la. Eh, gracias Dani por estar aquí con nos. E tamén como en Xulio, que tal? Moi boa tarde, queridos escoitantes, benvidos un día máis este no programa. Si, sí, como di Armando, Galegos Novais, dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros, intentando, pois, comunicar, informar, eh, pasalo ben. Vamos alá, o que os facemos sempre, música sí. para recibir o primeiro convidado, non? Exactamente. Vamos alá, veña. Santiago canta desgarrado deseado en tanto afadista entoa despois con rubiás disona a baixa e o alto xora a guitarra Xando en unha estrofa o sonho privilexiado Baguas de choiba no prado Tenue luz aí das farolas E da esperanza rayola Cando o povo assume o canto Já temos outro lado do fio telefónico, uh -huh. a primeira persoa convidada, nada mais que vaya, bueno, que Bueno, parece que... que que se nos Es pisa... a ver, tú chulo, de moverse que pisa o cable. <risa> Vamos a intentar outro deño. Que po... música sequer <risa> problema. Sí, levantacho P. Claro, todo Vamos a vamos a hablar nada menos que con don José González Martínez. Muy buenas tarde Muy buenas tardes. Benbide, Boa tarde. Benbide, moitísimas gracias por atendernos sé, A verdade é que o teu traballo é insente e ao mesmo tempo eres ti a persoa máis indicada para que nos indiques eh, mm -hmm. en as fales de, de in, informacións interesantísimas Unha delas que xa demos con, conta dela antes de terminar a tampa anterior que, que ten que ver co Couto Misto dei a canción que te estábamos coitando de María Doceo ah. Ah, Pero... <risas> que é importante volver a, re, a, a reeditar, falar de, de O Couto Mixto, porque este ano foi un, un ano extraordinario en cuanto a celebración de Suíces, eh, verdad? Si, sí, aparte da incorporación de novos Suíces que teñen que ver moito con A fronteira, uh -huh. tamén é a incorporación de, de, de unha serie de mulleres, mulleres ao... que pasan uh -huh. a formar parte da do asociación do Couto Misto, do no? claro, claro. Eh, xente da medicina e da xudicatura uh -huh. que son da zona uh -huh. e eh, que es, van lledar a, a asociación de amigos do Couto Misto eh, un prestixo moi mm, por, grande porque cada unha delas en seu ámbito teñen unha proxección social, cultural e institucional que non podemos negarxes. De verdad que eh, a, a, a fórmula que, que, que adoptades é precisamente a incorporar sabia mm, mm, eh, Nova, non? Pois sí, porque ti sabes que o peor que pasa aos movimentos culturais antes de morrer é que entran en letargo. Claro, pero previamente sí. o letargo entra en decadencia. Eu ¿no? sí. creo que hai que saber albiscar uh -huh. que eses procesos eh, danse na, na sociedade e ali onde un está, pois pues, ver a maneira de que non se produza uh -huh. pois pues, ese síntoma. Claro, e eh, eh, en cuanto aos suíces este ano, pois pues, avanzaste des tanto que eh, achegastevos hasta a zona mm, de aquí en Cataluña, non? Ajá, hey, sí. Eh, verás, os novos suíces e suizos honorarios do Couto Misto este ano foron entregados á Asociación de Mulleres Rurais Raíñas da Picoña. Da ali mesmo. Recolleu a, a, en fin, a, a Vara e as, as credenciais por Cristina Salgado Estevez, que foi unha unha importante eh, activista ali. Uh -huh. Tamén eh, fixamos eh, do a entidade do Val de Arán, sí, representada eso. polo conseller de turismo don Josep Tanut uh -huh. que tivo palabras moi emocionadas ao atoparse nun territorio con cas mesmo orixes co Val de Arán, non? Claro. E mm, tamén entregamos este ano os atributos de suíces honorarios O Centro Social e Cultural e Deportivo de Vilarello da Raya Vilarillo. que é unha entidade que leva moitísimos anos traballando porque é eh, unha cultura de osmose mm. entre un e outro lado da fronteira fa mm -hmm. mm, unha programación ao longo do ano moi continuada, moi intensa e ao meu xito de ver con unha visión eh, moi clara respecto do que é mm, superar certos complexos que se dan en todas as rayas en todas as fronteiras mm -hmm. complexos que implican que as veces pues, os galegos non queren saber nada dos portugueses e viceversa, isto ocorre <risas> sobre todo, por exemplo, aquí na raya úmida ¿no? que é algo, un fenómeno que é moi perigoso mm -hmm. eh, esta asociación cumple un papel moi importante de axuntar vontades dun e do outro lado para crear comunidades de territorio claro. e É fantástico. Ademais, eh, tamén tiveste desa ocasión, ou polo menos é link entre el, no, nas comunicacións que, que chegaron a nosa, a nosa redacción, de que fixeron unha homenaxe ao presidente, non? Efectivamente, Luís García Mañá, que foi eh, o creador do culto misto, o historiador, o home que profundou nas raíces históricas uh -huh. daquel territorio, despois de moitos anos, pois, deixou eh, eh, deixar a presidencia, e unha asociación por unanimidade limidade, pues, bueno, que tiña que ser o seu continuador. Mm. Mm, e aí está hasta que o corpo aguante. Pero a verdade é que esa continuidade eh, está chea de satisfaccións, non? Porque eh, te testem un equipo que que acompaña, e que le va desadiante pois unha tarefa extraordinaria e elocuente. Eso é importante subliñalo, porque os ouvintes poden pensar que estamos na idade de media ou no século XIX onde unha persoa era o vértice de todo. Os no século 21 xa non no anterior, no 20, calquera tipo de actividade precisa dun equipo, dun grupo que traballe. Neste caso eu podo ser coordinador, podo ser a figura que o represente pero eu non podo patrimonializar o traballo dun equipo moi activo e de xente moi inteligente eh, máis eh, que, que, que, que sí que liera has ti pero que en realidade de, de dentro de equipo persoas importantísimas e moi de, de grande valor máis de valía como Carmen vaquero que é unha comunicadora fantástica non Mesmamente, é unha persoa singular Mm. Eu diría que, cando falamos do papel das mulleres no activismo cultural, no político, etc., mm. eh, pois que eh, que sobran, non no sobran as mulleres. Pero a, postos a facermos unha valoración sí. das mulleres activas, mm. combativas, constantes, imaginativas, mm. creo, penso, que moi poucas en Galicia hai como carne de vaquero de verdad que sigue sí, hay que hay que valorar, no solamente valorarlo sino un sat a homenaxeala tamén, ou polo menos dar os parabéns dese traballo que, que, que xuntamente contigo e o resto do equipo levades adiante. Unha memoria eh, de identidade eh, galeguista e galeguizadora tamén moi interesante. Por certo, falando de galeguizador, pois pues, tamén eh, queríamos que nos dicer sin sentimos, como dín os catalans, con respecto a eses dazasete premios bacelos de prata, non? Que, bueno, sí, eh, tamén é outra que, iniciativa... Que está próximo que nos parece moi importante salientar e agradecervos que nos preguntedes por ela para dar de proxección. Eh, eu sempre empezo dicindo, cando me xendo pregunta, algo respecto destas actividades das plataformas que temos. Mm. En primeiro lugar, ningún la ponga caouto. Cada, claro. cada asociación ten un, unha función determinada e entra en un espazo determinado. E todas xuntas converxen e complementanse e, por lo tanto, crean unha cultura nova para reconstruirmos a identidade de Galicia. Claro. Eh eh ata agora, moi creo que estivo moi, moi equivocada educada moitas institucións e moitas asociacións fixo uh -huh. se moito finca pena a literatura uh -huh. como ferramenta para uh -huh. crear conciencia de país despois de 45 anos eh, digo, da democracia comeza a democracia para aquí uh -huh. en, o, o ano 63 cando se creou o día das leitas galegas uh -huh. eh, esa ferramenta a literatura foi perdendo pulo, uh -huh. oxe a literatura non é un medio para galerizar cunha sociedade que está nunas coordenadas que ao século XXI cando os intereses as proxeccións, as presións e as demandas son outras A literatura sí, sí. perdeu o seu espazo Non, non aí, ten esa dimensión que debería Non, No eu digo yo responsable da xunta de Galicia sobre todo dicindo non hai moito conseguido de cultura sí. tendes que repensar moito se paga a pena dar de, tal preponderancia aos escritores e as súas obras literarias. Uh -huh. Tendes que repensarlo, em primeiro lugar, porque as obras literarias que se producen no país cada vez son máis anodinas, pasan desapercibidas, uh -huh. publicas seu libro e os, a, a, ao mes seguinte xa ninguén fala de esa novela. Uh -huh. sí. En segundo lugar, porque eh, os escritores actualmente non son os escritores que daqueles da xeración no das Imandades da Fala mm. dos anos 60 onde estaban implicados na realidade social do país. É iso. Non, o, o escritor ou escritora é unha persoa que quere ter unha obra literaria deseo para maior gloria súa persoal. Pero, sí, pero que non está implicada na galegización do país. Mm -hmm. E, máis, moitas destas obras literarias non están connotadas co país. É, claro un a, ver, a realidade, é, a realidade social. É, a realidade. Un le a Castelao, os dous de sempre, ou un le a Otero Pedrallo ao de si, mm -hmm. a Blanco Amor e sí. a outros autores, edes que na súa temática novelística están tocando... Asuntos Sofíais. da antropoloxía Cultural e social do país Sofíais, sí, O sea, sí, sí, a literatura que fan estes escritores É, digámoslo así Plana hmm. Non ten conexión co, co país Por unha razón elemental ya que casi todos eles son profesores sí, claro. Moitos de filoloxía E na filoloxía non se estuda Socioloxía Na fa... filoloxía non se estuda Antropoloxía cultural Falta realidade, na... realidad a realidade. Por lo tanto as creacións literarias que, que nos describen non nos axudan a comprender o país claro, ninas realidades claro, claro. Esas son, por eso son efémeras no tempo esas obras uh -huh. así que nos eh, e vou o rego na pregunta tua uh -huh. cando creamos asociacións creámoslas con esa nova vertente temos que mover os marcos uh -huh. da lingua e da cultura para chegarmos a un sector social do país uh -huh. que está a marxe dela E unha consideración previa máis e logo entrou na materia Perás, uh -huh. cando se promulgueu o Estatuto de Autonomía de Galicia, uh -huh. un setor social importante de Galicia abrazou ese ordenamento xurídico. Uh -huh. eh, pois isto, cos intelectuais, eh, non ensino, estudouse galego, uh -huh. ou movimentos culturais, pero un setor que é determinante na vida dos galegos, que un mundo empresarial, a todos los niveles, Exacto, que éstos colocaronse a amarse lo mm. que el ordenamiento jurídico eh, di respecto del do reconocimiento de los valores patrimoniales del país. Sí. Con ellos no va eso. Estas cosas, dicen ellos, en, hablando castellano, bueno, de, de los niños en la escuela, Ajá. de los escritores <risas> y de los galleguistas. Sí, Nosotros sí, somos sí. cosas seria sí, que sí. con las cosas de comer, Decía Don Alfonso Pazandral de quien algunos creen veneraban en vida, que acabou que acabou sendo condenado sí. por, por las malas prases en Pescanova, dijo un día respeto de mí, eh, porque me odiaba aquel hombre, no sí. un, un, un imitador de tram. Ese señor que quiere defender el gallego es peligroso escribió que un en un artículo Faro de Ligo. con las cosas de jugar de comernos se juega no coño Pois é sí que xogou cascusas de comer de Tanto é si bueno, que, que afundiu pues, Despois Pescanova, non? Si, sí, claro eh, de decir, Que non fixeron nada pola cultura galega Nen o seu pai Que tiña un valor que non tiño fillo eh, pois, no, Que no tiña un comparar, Pero o seu pai non foi filántropo Non foi mecenas Mecenas no. foi Enrique Peinador sí. Os irmán José Manuel E, An e Antonio Fernández eh, ahí, eh, Pois isto Que eh, Álvaro Gilvarela ah, quien dentro de de 15 20 días e inauguraremos un monumento Álvaro en Lugo de Casas, Álvaro de las Casas también. claro, sí, sí. eses foron auténticos mecenas, dinamizadores claro, claro, claro. Pues eso claro eh, como se nos escape todos estes fíos das quedamos nas mans daqueles que nos representan a identidade destes de neo sí, sí. Eh, falantes destes de neo galeguistas que son sí, sí. os bilingüistas, non? Sí que non son nada Realidad, ¿no? sí, sí, sí, por lo tanto sí, sí. temos que mover os marcos vale, vale. cando creamos os premios o de plata e ahora si sí que xa entro na sí. pregunta respondo eh, nos entendíamos que había que estimular sí, sí. ao empresariado a utilizar o galego na empresa claro. e sobretudo na etiquetase porque a claro. etiquetase moi visible eh... E a xente identifica a calidade dun produto e a lingua e entón esa asociación Eso. funciona como un elemento multiplicador claro, claro, das súas claro. potencialidades. E de calidade, ademais. Exacto. Entón os bacelos de plata deste ano eh, uh -huh. deronselle a dúas empresas. Muy importante, una, muy La Linense, é unha empresa sí, sí. Ah, que está en mira, Galín con tantos anos de tradición, sí, sí, sí. Esta empresa eh, se dedica xa a comercialidade, a comercializar eh produtos derivados do, do dos cochos, da unha certa tremenda. Sí, sí, E sí. etiqueta en galego. Y esta empresa está Nos gadis, está nos Os Está sí, corte inglés. De alta calidad, sí, sí, sí. sí, sí. Entón, aí, neses escenarios de distribución de alimentación, mm. o galego está presente con unha calidad. Hombre, Esta é es unha empresa que tengo o pé de, de 100 obreiros e obreiras. Eh, traballan con, con todas as características exisibles para uh -huh. unha... Un, unha empresa teña produtos de calidade, é decir, sí, sí. novos tecnologías, sí, sí, sí, unha claro. asepsia total na, nos, nos procesos, é unha empresa modélica. A máis de ser unha empresa que fixa a no rural, porque está en la lín. Claro. Entón, e iso claro, é unha importante. Claro, claro. E a outra eh. empresa, chamase Adegas Bordel. Bordel Adegas, Adegas Bordel está en a Begondo, na Coruña, La Coruña sí. eh, preto de Betanzos. Aí foi tradicional eh, o cultivo da vida. Mm. E eh, logo foi desaparecendo as castes aquelas, sí. porque o, o, o, o, o Ribeiro e outras denominacións de origen acapararon o mercado. Claro. bueno pues Esta vega Borrel está recuperando castes sí. de viño que, que eh, dábase por por motivas es que sí, como sí. o branco lexítimo, sí. o agudelo, uh -huh. o mencío, o brancillado, o merenzao, uh -huh. pois son castes que estaban perdéndose, uh -huh. están a recuperando, e esta vega etiqueta en galego que parece que as previsións a curte e medio prazo que mede moito e que tamén non podíamos ver pois son o viño nos mercados. Moi ben, moi ben. Unha, unhas eleccións, ou unha elección extraordinaria que, ademais, me parece que o día 4 de, de, de outubro entregades eses premios, non? Nun eh, lugar extraordinario, non? Efectivamente, no será paso. o día 4, no Pazo do Sulloa, pues, en Exposende, sí, que é unha parroquia de Rivadavia, sí, sí. antiga moradía de don Álvaro das Casas, sí. o que no seu día, en xaneiro de 1936, quixo constituir a UCA, Unión de Colleiteiros do Ribeiro da Avia, sí, sí. que foi o primeiro intento de aleccionar os colleiteiros para melhorar a calidad dos viños, sí, sí. Eh, envasalos, etiquetalos, tratar de que os viños non fosen do pipote directamente uh -huh. a, ao consumidor, senón sí, sí. que pasaran por un filtro sí. de control de calidade para claro, mellorar. Claro. E dicía, ademais, ás ah, claro. casas, unha escrito, dirigindo os consumidores, e aqueles galegos que non consuman produtos do país, sí. que teñen calidade, que opten por outros produtos foráneos, non lle queren ao país estarán, claro. estarán tirando pedras contra o seu propio tellado claro. eliminando a economía que ten Galicia A verdade é que, que o vosso traballo Pepe, que vos parabénzamos felicitamos porque axuda a que o noso ser, a nosa identidade galega se transforme en algo máis que non somente é falar senón facer, facer, facer efectiva sí. pues, algo que, que, que a sociedade nota directamente non? Si, sí, e eh, agora que estou en antena se si sí. me permites mm, vou falar de dous actos máis porque este mes de, no, de outubro temo lo atestado de acto ah, <ríe> un vai ser eh, vai ser en Méis, Méis. Eh, uh -huh. preto da de, de, de, Pontevedra, de Pontevedra tirando cara a Sanxenso por aí. Aí hai unha dega que se chama <coughs> Terras de Azorei. Terras de Azorei, Unha dega sí. que ten unhas instalacións impresionantes. Eh, exportan viño a Holanda, a Inglaterra, a Estados Unidos. Hai que ver os almacéns como está todo preparado ou os contedores de envases destinados a ese país uh -huh. para recatarse de que estamos a falar dunha dega moi importante. Bueno, Este día 18 de outubro celebraremos nas instalacións desta vega un día da galegidade empresarial uh -huh. para salientar a importancia que ten que un empresario, moi ben son tres, pero un maioritaria, desta vega, o tasen pola etiquetaxe en galego uh -huh. e que son respetados fora das nosas fronteiras uh -huh. e máis, decíanme, creo Durán, duran un dos socios. De uh -huh. que aí pouco chegaron alquinos japoneses. Ah, querían coñecer a adega. Eh, uns japoneses dedicados a comercialización, ¿no? Que dicieron, "Nos queremos unha adega que mm, etiquete os seus produtos no idioma do país porque nos mercados japoneses valorase se moito a orixe. Pues, claro, referencia é unha referencia sí. que non que, que, que non é precisamente universalizada, senón que... Exacto. No. Exacto, e entón Decían Berro Durán que veñe uns xaponés a decir isto aquí, cando sí. que hai outros empresarios que din, non, que nos agora imos mandar un palé de de 100 botellas a Francia, sí. e temos que etiquetálo eh, noutro idioma que non sei se o galego, vale. pois, hombre, é unha falta de sentido común. Sí. Xa falamos moitas veces aquí sí. noutras en entrevistas que me fixeste, sí, sí. sí. os consumidores sí. galegos consumen whisky, sí. consumen martínez, consumen eh, champaña francesa, viño francés, viño sí. italiano, sí. en respectivos idiomas, aquí, sí. en vez sí. de decata que si nos consumimos produtos distintos idiomas aquí. Sí. Tamén temos dereito a que noutros sitios a, consuman os nosos produtos. A, a parte a do a parte do dereito é eh, a, a satisfacción propia de decir isto é meu, é eh, decir, Mira, non, me, non me avergonzo do que é meu. Avergonzarse pues, pues, do seu isto eh, eh, eh, será o día 18. Muy, ben, muy o día muy o día 25. Hmm temos en Tui outro acto singularísimo da Irmandade da Sanidad de Galega. Como ah, ya, ves, sanidades. as asociacións que temos uh, non se solapan unha escasota. A Irmandade de Sanidad vai celebrar o día 25 en Tui un homenaxe a Darío Álvarez Blázquez, ah, un médico sí. eh, fillo de Álvarez Limeses que que fusilada no 36, un homen moi prestigioso na medicina en Tui, que que tivo unha serie de fillos que deron lugar á saga dos Álvaro en Blas, que se son autores, ¿no? sí. Darío foi médico, pero tamén foi escritor e galegista. Sí. Vamos colocártelo na lameda sí. de tuí un bronce do escultor José Molares, sí. recordando a importancia que tivo na medicina de proximidade, naquela medicina onde o médico acudía ás casas e sabía perfectamente ás ingenierades que tiña dentro a avó ou neto entón sabía como tratar a enfermidade familiar nese familiar sí, sí. Darío Álvarez Blasquer que vou contar duas, unha anécdota dele sí. que, que pode ser ilustrativa Darío era un unhome creente, iba a misa sí, era crente sí. mi creente eh, eu empecei a hacer eh, monadito nas misas en galego cando naquela uh -huh. ainda a policías perseguía sí, uh -huh. sí, sí. e No momento en que Quiroga Palacios Cardeal eh, sí. conseguiu de Roma eh, autorización para que aquí se tuvieraeran misas en Galego, eh, había varios riscos que se opusieron entre él José López Ortiz, bispo de diócesis de E un mes un carcamal tremendo que a a Seixa subirá, un Jesuíta que era un entusiasta da difurse en galego, por vivía e en galego. Sí, sí. Mal y esto hubo unha serie de galeguistas que se pusieron ao lado dos Jesuítas, do, dos Jesuítas sí. e fixeron misa. Bueno, pues José López Ortiz conseguiu que a misa en galego na igrexa dos do Asilo dos filhos dos anciáns no se poides celebrar dali porque lhe ameazó as muchas da caridade uh -huh. con que si si se dixe se tendría penalizaciónes canónicas fixos a mi salir porque Darío Álvarez Blasca era, era o médico das moixas sí, ao claro, claro. claro. marchar dali Darío que era médico doutras moixas das trinitarias cumpseguiu camisas eoficianas trinitarias pero chamaron a don Darío e dixen don Darío que... el señor obispo Y... nos amenaza y no podemos seguir haciendo la misa aquí en Valle. Preocupante. ¿Eh? Sí, bueno, pues esto era Darío o al verdaz que vamos caray. amenazada David eh, este día. El día, e, o día 29 ramato en sí. Lugo celebraremos o centenario da eh, do primeiro congreso de economía de Galicia, que foi o primeiro congreso transversal que se celebrou en 1925. Centenario, pues pois? Do, do primeiro... Congreso de Economía de Galicia. Ah, de Economía, cara, aí. Ali debateronse todos os temas que tiña Galicia pendente, das comunicacións, da industrialización, uh -huh. do turismo, uh -huh. da, da utilización do galego na relación co turismo, na relación co economía, a fin, uh -huh. era, foi moi transversal. Foi transversal, foi que do Congreso de Economía de Lugo naceu a idea dos chamados paradores que se chama hoxe paradores nacionales sí, sí, saíu dese congreso turismo, sí, sí. Sí, eu teño outra anécdota que vou contar porque sempre me parte que son as anécdotas son ilustrativas <risas> ilustrativo Jageiro eh, sí, Ibarne pasou a historia por ser o potenciador deses, deses, sí, sí, deses niño, paradores e sí, sí, sí. un día concedeu unha audiencia tiñe interese en falar conmigo, pero que andaba sempre apurado da xenda, se no despacho, e dixen, mire, temos o todo o tempo que vosted de queira, porque anulei todas as citas que tiña para para falar con vosted. Bueno, uh -huh. Entón, fali, falamos de moita cousas, e unha das cousas que a miña pregunta era, quero facerlle unha pregunta, uh -huh. vosted vai pasar como o gran incursor sí. dos paradores, nacionais. Sí. Eh dime, pues pois sí. Uh -huh. Efectivamente. Uh -huh. Pero si no é muito preguntar, don Manuel, eu querría ampliar a pregunta. Vostede foi alumno do de don Evaristo Correa Calderón, catedrático uh -huh. seu en Lugo. Uh -huh. Evaristo Correa Calderón é o autor dunha ponencia sobre o turismo e de o desenvolvemento da economía en Galicia do comprimir Congreso de Economía en Galicia. Aí está. Okay. E aí fala de convertir os castelos e os pazos que se están vindo abaixo en, en, en grandes para... ofertas hosteleras. Hosteleras, uh -huh. sí, sí. Bueno, fraca, ao escoitarme non pudo evitar eses arrautos que tiñe él. Claro. <risas> Mirou para mí, caso me fulmina, a mística cabista Sí. e dime num momento determinado e, bueno, vou xa sincero que efectivamente teso dos paradores non ganai un pulseino porque efectivamente profesor, o, meu, sí. o meu catedrático o barista sí. Correa Calderón sí. eh foi o que motivou que eu poidexe sí, sí este eh, a cabo ese proxecto cando foi ministro. Claro. Uh -huh. É que ti dices que que era un copión, eh. Claro. <risas> bueno, pero também tive unha ocasión para lo, tive unha ocasión ese día para lo, lo Claro, claro. Eh, claro, eh, claro porque claro. dicen, lle voy a contar unha cousa, ah porque me dí, el, Oiga, sabe que é un acerto esa campaña que está fazendo vostede das mil festas máis pa lingua galega para ah. Galegizar as festas sí, sí, sí, E digo, sí. olle, pois pues, mire vostede Por onde Inspirou unha vostede claro, muy bien, E dixo, olle, pois mire vostede Sendo ministro vostede eh, Acordarase que Ditou un orden ministerial Obrigando a radiodifusión Española a co 25% Das emisións musicais Fose en lengua Española sí. E vostede entendía por lengua española Outras lenguas tamén Claro Había una gran invasión da música anglo anglosaxona, o, sí, o Rolling Stones, sí, sí, sí, os bueno, Beatles, no Beatles máis, as emisoras de radio estaban con eso. Claro. entonces eh, digo, oye, pues mire, efectivamente, eso fue así, a mí parece un que aquelo en 1900. Sí, sí. 68 era todo un reto. Claro, claro. E vos en boa medida, eh, o causante Sí. dunha boa causa en Galicia claro e sí. é que los relámpagos aquel grupo famoso ah, e tal sí. sí. eh, versionara a marcha do antigo reino de Galicia sí. e a fixera popular e alborada de Pascual Veiga tamén también, también, que, sí, an, sí. Que, que María Hostiz cantara aínda que fose un trampitán na veriña do mar que sí. cantaba que Andrés sí. Dobardo, que uh -huh. Juan Pablo eh, sí, sí, sí, eh, sí, sí. unha serie de, de, de personaxes De, tiberon a posibilidade claro, de ser escoitados en Andalucía, en Tánger, etc, sí, sí, sí, etc. Sí, sí, sí, sí, incluamos no grupo este o Stamara. Claro, claro, que hombre. Que pues, a facer dos discos grandes claro, de sí, música sí, galega versionando desde Curros, Enriquez, a Rosarría e a Pondal. Enormes, enormes. Sí, sí, bueno, sí, pues gustou ya o señor Fraga que lleve xera aquelo. Eh, que digamos, suerte tuvo carai, mire, muy bien e eso é o recoñecín yo nun artigo publicamente, o artigo que día todo chamou e me dixo xa vexo que vostede eh, me agradece publicamente o que ofixen e que falamos no meu despacho dixo. Pues, sí, mire, usted, eu estou para a hacer reconhecimentos cando hai causas. Non llevo a decir que vos te deseo causante da de, de, de pena de morte agrimado. Pero, claro. Vale, porque era moi duro. ¿no? Sí, era moi duro, pero, pero claro... Um, a historia está feita eh, de acontecimentos moi variopíticos. Pois, alegro moi Pepe, escoita, para nosotros é un placer unha honra, e unha le dice enorme, recibir as túas informacións e as túas noticias. E, ademais, esas anécdotas complementan moi o traballo claro. que estamos a facer. Sí, de verdade, sí, muy, que, sí, sí. Que, que para, para nós volvo a repetirxe, aparte das felicitacións que moi merecidas que debe, que, que, tes, que temos que darche, pois, eh, no sé animarte a que continúes en esa tarefa tan enballolante. Es que Saíndo Radio Winte do vosso programa en Barcelona que en Lugo, que son moitos de Lugo, sí. co día 29 homenaxearemos nese contexto do do congreso de economía de Galicia. Uh -huh a un filántropo y un mecenas y un gran empresario que se chamaba Álvaro Gil Varela. Hombre, hom... Colocaremos ao peda a súa casa, nas roa José Mourelo, creo que este roa oi un bronce do escultor José Molares ali, para rendir a homenaxia, gracias a él... Eh, Celso Emilio Ferreiro pudo vivir para de Caracas para aquí trabalhar ¿no? sí, en laboratorios sí, en los antibióticos eh, en Madrid eh, facendo prospectos prospectros eh, facendo eh, eh, rollo de corretor de estilo sí, eh, el... que gracias a él blanco amor pudo ir de América también, para aquí, claro, vivir claro con coasatos co, co de filantropía, e gracias a él hubo una revista que se chamaba Revista de Economía de Galicia, que foi a primeira en un sin en Europa dedicada a planífica eh, o que o Robert Roberto Lafon chegaba o eh, regionalismo en Europa, ¿no? muy bien, bueno, muy pues isto é moi importante, tamén o primeiro libro de Galacia Antifuna Antiga de Cabanillas tamén o primeiro libro de historia de Galicia subvencionou no Álvaro Este home é lle podedes., bueno, que será un, un, unha, un, un, unha escultura que fixo ese perso que nos acabar de mencionar, menteccionar. Sí, José Bollares que é un home que é un hiperrealista facendo figuras humanas. Mu. Pois nora boa. Felicitacións e moitos éxitos, Xo Pois, nada, a todos vos, se vos enviarei tamén a biografía que vamos a publicar ese día, de Ricardo Gurliadán, son 380 páxinas de Álvaro Gil, para que algún día dediquedes de, un programa a Álvaro Gil no vosso programa. Hombre, claro. Pois, pois, pois moitas gracias, estare, Pepe. Que, estaremos encantados. Que, pero, con, que con Pepe, eu voto o meu dienteiro. Bueno, nada, oye, que mañán o pasado, o pasado Armando, vou estar al apreto da tua terra lá na fonsagrada. Vale. Oh, ben. Moitas gracias, que disfrutes. <risas> Veña. Non vais non ir a navia porque ainda non vos puxeron a estrada como é de vinco. Vale. Non, non, non, nin base. Unha aperta moi grande eh, de seguida eh, bueno, pues sigue disfrutando deses bons sí, sabores sí. que que dá o feito destas de que seguro que moitísima xente vos acompanhará. Moitas gracias. Teña. Armando, moitas grazas, Julio. Hasta logo. Gracias, Apertas. Te quero alma mía. Eña chupa nona ucha. lejos no vais